Seguiu a la sintonia de Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'FM, també ràdio palafrugell.cat si ens escolteu des d'internet. I nosaltres doncs, anem a posar més detalls, com us dèiem ahir, d'aquest nou pàrquing, d'aquest nou aparcament que té el centre de Palafrugell. Són 120 les noves places i ho comentarem amb el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, Pau Lledó. Bon dia. Bon dia, Rubén.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 des de fa un any fins al dia, bueno, fins fa escassos dies, hem estat negociant perquè ens interessava moltíssim aquestes 120 places, que són unes 120 places que segurament ja ho comentarem més endavant, però que per tothom tenen 60 mils gratuïts i això és una forma magnífica de treballar, d'estar, de, de, de, de, de donar rotació en el comerç i per donar una nova, oportuni una, una nova oportunitat o noves d'aparcaments a la zona centre, Sí que, uh, i per això abans d'aquí treballant, sí que aquesta gestió l'hem estat treballant des de diverses àrees de l'Ajuntament, no només des de mobilitat, per tant, agrair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 que és el sector oest, sinó que també de sota nord doncs, pogués, eh, es pogués accedir en aquest aparcament. Eh? A partir d'aquí doncs, nosaltres vam mirar amb el Departament de Mobilitat i en diversos informes que vam fer, eh, vam mirar a veure quina era la millor solució a partir de la qual accedir es pogués accedir des de la zona nord. I hem fet aquesta petita L, que quan mm. gires el carrer Garriga doncs, ara també pots girar a la dreta, petita, aquest petit carril d'incorporació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 Comencem per aquí i segurament ens espera un mandat de polítiques d'aparcaments que, que, que ho anirem treballant. I a partir d'aquí, doncs, clar, a ningú se li escap aquestes 100.000 places d'aparcament, d'aparcament del mercat, també, eh, paral·lelament, doncs, eh, hi ha una pacificació de la zona centre, una zona centre molt més amable, molt més pel vianant, pel transport sostenible, i que nosaltres, doncs, eh, per exemple, la persona que estigui fent un cafè a la zona centre, plaça o al carrer eh, dels Valls, al carrer Cavallers, doncs, sempre eh, busca aquesta tranquil·litat, busca aquesta qualitat i nosaltres doncs, eh, amb, aquesta, amb aquests aparcaments busquem aconseguir una qualitat d'aquesta zona centre que personalment doncs, l'interpreto com el pulmó de Palafrugell, aquesta zona doncs, alliberada de fums i que mica en mica hem d'anar pacificant i hem d'anar aconseguint aquest equilibri, eh? que, que la dignitat econòmica que estem convençus que seguirà doncs, eh, o podem adaptar, podem adaptar molt molt més aquest centre, molt més aquest entorn a la, a, a, a la gent i a les persones i en aquest transport sostenible. Uh -huh. En aquesta línia, vaig acabar amb pau, en el darrer any, en aquest primer any de mandat i també en els darrers anys de, del mandat anterior, quan vosaltres estava al govern, ja vau fer aquesta clara aposta per pacificar el centre, per, doncs, podem dir, tancar-lo a l'accés de, de vehicles al màxim possible. Aquesta actuació d'aquesta adquisició d'aquest aparcament, suposo que va en aquesta línia i no sé si en els propers dies, en les propers setmanes més, o en els propers mesos, tindrem més notícies de carrers